Amaren oparia. Arratxaldeon, zer nahi duzu, eh? Erakus dagoen puntuzko jartxea ikusi nahi dugu. Zein? Bai, emorea eta zabala dena. Ah, bai, eta zein neurritakoan nahi duzu, eh? Amari oparitu nahi diogu eta ez dakigu seguru. Mm, eta, ja, nolakoa da, zuen ama? Ba ni baino txikiagoa eta pixka bat lodiagoa. Bueno, ba nik uste dut neurri honekin aski izango duzuela. Dena den ongi geratzen ez bazaio, arazorik gabe alda dezake, tiketarekin. Oso ongi eta zein koloretan daukazu, eh? ba beltza, gorria, morea eta berdea ditugu. Ongi eta zein hartuko dugu? Ba, a ber, zuk, guztoko duzu beltza? Nik, bai, baino, uste dut, e, obedela amari kolore argiago bateroztia ezta? Mm, bai, egia da. Orduan, a ber, zein, e, gorria, ala berdea. Nik e, berdea nahiago dut, uste dut amari gehiago guztatuko zaiola. Uh -huh. Bueno, orduan berdea hartuko dugu, bale? Haizu, mesedez, e, oparitzeko moduan bildu dezakezu? Jakina? ja. E, zenbada? Zerbada? Berrogeita emeretzi, koma, larrogeita emeretzi euro. Uh -huh. Bala, bueno, bueno, bueno, mila esker. Eta gogoratu, tiketa beharrezkoa dela aldaketak egiteko. Ea, opariarekin asmatzen duzuen. Vale. Ba, nik usteo bai, atzea. Baina, bueno, ikusiko dugu. Bueno, agur. Agur bai. <susurra>